zeren arabera haaseei mila biztanle dituen daiak gaur egun. Horretan oinarriturik eta iregintza hirigintzaplana eztabaidatzen ari direla jakinez, Bilkura publikoa egin dute aste honetan. herriko etxeko ordezkiek azaldu dutenez, legea geoz eta zorrotzgoa da eraikuntza alorrean. Bi mila urtera begira egiten ari diren iregintza plana hiru helburuen inguruan osatzen ari dira ala nola herriaren handitzea errespetu egitea irigunea eta ge tokiko auzoa gehiago elkarlozea eta egiten den oro ingurugirroa errespetatu egitea.